Принцесата от сините планини. Много-много отдавна имало един омагиосен замък в сърцето на гъста тъмна гора. Един ден, двама мъже се загубили в нея. Къде сме? Вървим цял ден, а още не можем да намерим изход от тази гора. Дали някога ще се приберем у дома? Не се тръвожи, приятел. Просто сме изморени и гладни. Стънва се! Нека си починем през нощта. Сигурен съм, че на сутринта ще намерим изход. Кой знае какви диви животни дебнат в мрака? Не можем да спим на земята. Ето, там би трябвало да сме в безопасност. Дървото е достатъчно голямо, а клоните му са достатъчно широки, за да си отпочинем удобно на тях. А и така ще сме в безопасност от дивите животни. И така? Гладни, изморени и оплашени, двамата мъже прекарали нощта на дървото, за да се пазят от дивите животни. На сутринта, когато изгрял първият слънчев лъч, от мястото си на дървото те видели замъка и двамата тръгнали към него. Какво е това за Бога? Точно насред гората. Може би там ще намерим някой, който да ни покаже пътя и да ни даде нещо за ядане и пиене. Да вървим! Скоро двамата странници са озовали пред портата на Омагиосения замък. Наоколо нямало никого. Единият видял звънец и позванил. В този момент портата се са отворила сама. Изумени, двамата мъже влезли вътре. Добре дошли! Сигурно сте изморени и гладни! Седнете, моля! И това продължавало сякаш нямало край. Много мъже влизали в омагесания замък и заспивали дълбок, непробуден сън. Един ден в същата гора се загубил един принц, който пренощувал на същото дърво, а на сутринта видял омагиосеният замък и тръгнал към него. Щом ударил звънеца, портата се отворила сама и принцът влязъл. Добре дошъл. Сигурно си изморен и гладен. Седни, моля. Коя си ти? И какво правиш в тази гъста тъмна гора? Защо питаш? Ти си един изгубен, изморен пътник. Сигурна съм, че искаш само да стигнеш до дома си колкото може по-бързо. Маниерите ти са царствени и имаш състрадателно сърце. Да не би да си в опасност. Мога ли да ти помогна с нещо? Защо не се храниш? Не си ли изморен и гладен? Първо си почини малко. Не мога да си почина, докато не се уверя, че с теб всичко е наред. Защо дама като теб е оставена съвсем сама в тази тъмна гора? Молете, кажи ми, знам, че нещо не е наред. Няма да ям, нито да почивам, докато не ми кажеш как да ти помогна. Щом принцът изрекал тези думи, всичко се променило. Стотици мъже идваха в този замък да търсят храна, подслон и помощ, но никой от тях не се поинтересува да пита за мен. До днес, с тази простичка проява на загриженост и състрадание, ти развали магията, от която страдах 16 години. Благодаря ти! Магия! Преди да кажа нещо повече, имам задача за теб. Всички те стигнаха до домовете и семействата си. Какво става тук? Утре ще ти разкажа всичко, но сега трябва да вървя. Утре сутринта ще се върна. Грижете се за него! Ще се видим утре сутринта в 9 часа. Гледай да си напълно буден и готов. Довиждане! Принцът цяла нощ мислял за омагосаната принцеса. Той се влюбил от цялото си сърце в нея – и нямал търпение да дойде сутринта и да я види отново, но някой кроял други планове. Докато слугата приготвил жакета на принца, той пъхнал в него един трън, от който принцът щял да заспи. Къде е моят любим? Къде е принцът? О, опитвах се да го приготвя, но той отказва да се събуди и още спи. Какво? Как е възможно? Ако не е заспал, тогава къде? Вижте сама. Моляте, кажи му, че ще се върна утре по същото време. И ако не е буден, тогава никога повече няма да ме види. Както наредите, господарки? Принцът се ужасил, когато разбрал, че е спял при идването на принцесата. Решил да стои буден през цялата нощ. Но призори отново се случило същото. Слугата пак сложил трън в дрехата му и подмамил принца да заспи, когато принцесата пристигнала. Къде е той? И защо не ме чака тук? Той отказва да се събуди, господарки. Какво? Как е възможно? Е, що не е заспал, къде е? Вижте сама. Не мога. Никога вече няма да мога да го видя. Моля те, би ли му предал това? Ти изпълня повелята ви. Слугата дал меча на принца. Принцът бил ужасен от мисълта, че никога повече няма да види възлюбената си. Скърбящото му сърце не искало да се отказва от нея. Затова той скитал из горите месеци наред. С надеждата, че някой ден някой ще му разкрие как да открие принцесата. Един ден, докато бродъл в гората, се натъкнал на купчи на тръни и на металото му се закачило за тях. След като не могъл да се освободи, той разсякал на металото с меча си и когато слънчевите лъчи паднали върху острието, гравираните думи засияли. Принцесата от сините планини! Сините планини! Ето там ще я намеря! Но къде са те? Кой ще ми помогне? Принцът скитал из гората и се чудел, кой може да знае къде са сините планини. Една вечер попаднал на странна, схлупена колиба. Приближил се и почукал. Ако искаш храна, почукай три пъти. Ако искаш място за нощуване, почукай три пъти. Но ако искаш знание, тръгни си. Какво знание търсиш? Искам да знам къде са сините планини. Щом е така. Трябва да влезеш, да хапнеш, да пренощуваш. И на сутринта ще отворя моята книга за всичко и ще ти кажа къде са сините планини. Съгласен ли си? Какво ще кажеш? Ще направя всичко, което искаш. Само ми кажи къде са сините планини. Много добре, Влез. Принцът вечерял с монаха и пренощувал в къщата. С първите лъчи на зората, принцът станал и излязал. А, -а, а, вече си станал. Обеща да ми кажеш къде са сините планини. Ти си решителен човек. Много добре. Не, тук не се споменава за сините планини. Е, трябва да пише нещо. Аз срещнах принцесата от сините планини. Ммм, добре, не се отчаивай. В книгата за всичко ти казват и къде да търсиш отговори на въпроси, които липсват в тази книга. Чакай, това трябва да е страница номер 12367... А, ето тук птици! Птици! Птиците летят високо над света, над долини и планини. Ако има някое неизвестно място, птиците го знаят. Ще призува всички птици от небесата и ще ги попитам откъде идват. Все някоя от тях ще е дошла от сините планини. Тогава го направи, моляте! Монахът излязал от малката си колиба, промърморил няколко заклинания... И скоро небето се изпълнило с всевъзможни птици, които кацнали пред него и той попитал всяка една от тях откъде идват. Но нито една не била от сините планини. Една по една птиците отлетели. Не мисля, че съществува място наречено сините планини. Трябва да има. Срещнах принцесата от сините планини. Повикаме! Защо се забави толкова? Сред сините планини постоянно звучи прекрасна музика и не можах да те чувам ясно. Значи си от сините планини? Да. Утре принцесата ще се омажва за сина на кралския магясник. Какво? Бедната принцеса. Преди години магясникът е омагяся, защото искаше да се омажи за сина му. Защо не искаш да се омъжиш за сина ми? Той е умен и красив. За теб няма по-подходящ мъж в целия свят. Но аз не го обичам. Нима любовта. Не е само дума, която пълни главата с глупости. Къде се надяваш да откриеш тази любов? Любовта е всичко. И ако е истинска, ще ме намери, независимо къде съм. Готова ли си да го докажеш? Да. Добре, тогава ще омагясъм това кралство. Времето ще спре за 16 години, а ти ще живееш в сън замък в сърцето на гъста тъмна гора. Не като принцеса, а като жена, свал. Ще имаш само един слуга, който ще се грижи за замъка. Ако наистина има нещо наречено истинска любов, тя ще дойде при теб в е замък. Ще бъде изморен и гладен И няма да може да види лицето ти Но ще се тревожи за теб И ще откаже да яде и пие Докато не се погрижи за теб В в който такъв мъж дойде в замъка Магията ще се развали Съгласна съм И не само това Ще го оставиш щом магията се развали И ще дойдеш тук за колесницата си ако то е истинската ти любов, няма да може да спи от мисли за теб и ти ще го намериш да те чака на другата сутрин. Съгласна съм. А като изминат 16-те години и още не си открила истинската си любов, ще се омъжиш за сина ми. Добре. Много добре тогава. Ще продължа да правя маги. Татко? Ами ако ти открие истинската си любов? Затова те изпращам при нея. Ще се погрижиш да приспиш истинската любов с този трън. Ти ще бъдеш нейният слуга. Горката принцеса не знае, че е била изиграна. Утре е първият ден след 16-те години. Както обеща, принцесата трябва да се омъжи за сина на магиосника. Мила птицо, моля те, отведи ме при нея. Аз съм този, който тя чака. Умолявам те. Как ще те нося на гърба си? И мога ли да ти вярвам? Това е магиасен меч. Нарисувай с него летяща колесница и ще те заведа в сините планини. Принцът направил както му заръчали. Благодаря ви. Много ви благодаря. Ще ти трябва доказателство, Синко. Вземи тази турба. Тя съдържа свещената истина. Който напръскаш нея, е, трябва да каже е истината. Колесницата летяла високо над планини и долини, когато принцът ги видял. Сините планини били точно пред него. Орелчо, заведи ме там, където е принцесата. Принцеса, не можеш да откажеш! Трябва да се омъжи за сина ми. Той те чакаше честно и почтено 16 години. Чакаше, но не честно и почтено. Какво искаш да кажеш? Ти изпрати слуга в замъка и му даде трън, който приспива. Пълни не бивалици! ти? Какво доказателство имаш? Ти си моето доказателство. Слугата, който приспиваше принца всеки път, когато отиваше при него, всъщност беше синът ми. Принцът наистина е истинската ти любов, а аз съм един зъл стар магиосник, който искаше цялото кралство за себе си. Затова настоявах да се омъжиш за сина ми. А как да ти отнемем способността да правиш магии, за да не можеш никога повече да причиниш зло? Просто ми вземете нещата! Магиосникът бил хвърлен в затвора, а принцът и принцесата се оженили с великолепна сватба. И двамата най-после открили истинската си любов. «Любов моя, благодаря ти, че ми повярва. Ако не беше мечът, ти никога нямаше да успея да те открия». «Когато слугата ми каза, че си заспал, сърцето ми отказа да повярва, че не ме обичаш». Затова ти оставих следа и знаех, че ще намериш начин да дойдеш при мен. И сърцето ми не сбърка. Истинската любов те намира независимо къде си. И така принцът и принцесата от сините планини заживели заедно в истинска любов. И живели дълго и щастливо.